Пінгвін. Пінгвіни – морські нелітаючі птахи. Зустрічаються вони в Антарктиді, на островах та узбережжі Південної Америки, Австралії, Південної Африки. Галапагоський пінгвін живе біля екватора. Пінгвіни чудово плавають і пірнають. На суші пінгвіни пересуваються повільно на задніх кінцівках. Використовуючи свої тверді маленькі крила, як свої рідні ласти, а хвіст і задні кінцівки, як стерно, пінгвіни плавають. Пір'я утворює густий, водонепроникний покрив, добре зберігає тепло тіла. Пінгвіни полюють на риб, головоногих молюсків і ракоподібних. Імператорські пінгвіни не роблять гнізд. Вони висиджують яйця, Тримаючи їх на своїх ногах та прикриваючи згорткою шкіри спір'я. Після того, як пташенята вилупляться, вони зігріваються і ховаються від морозів на ногах у батьків ще 5 тижнів. Імператорський пінгвін може досягати заввишки 120 см. Найменший карликовий пінгвін гном всього 40 см. Пінгвіни аделі живуть на Антарктичних островах великими галасливими колоніями. Для приваблювання партнера птахи кумедно закидають на спину свої голівки. Їжа Усім тваринам необхідно їсти, щоб жити. Тварини, які живляться рослинами, рослиноїдні, а ті, що їдять м'ясо – хижаки. Умовну послідовність живих істот, які харчуються одне одним, називають ланцюгом живлення. Пума вбиває оленя. Після того, як пума наїсться, залишиться достатньо їжі для грифів, ворон, койотів і єнотів. Символічна модель – це найкращий спосіб показати, як утворюються ланцюги живлення. Виріж з картону сову, мишу і кубку зерна. Миша з'їдає зерно, а сова з'їдає мишу. Розмісти зерно всередині миші, мишу всередині сови. З'єднай усе це ниткою. Існує багато різних ланцюгів живлення. Свій початок ланцюг бере в морі, починаючи з фітопланктону. Ці дрібні водяні рослинки утворюють харчові речовини за допомогою сонячної енергії. Ніщо не втрачається в ланцюгах живлення. Навіть найменші рештки мертвих тварин стануть їжею для інших живих істот. Наприклад, фітопланктон, рачки, оселедець, тріска, тюлень, косатка. Кожну меншу тварину з'їдає більша. Косатка, він же кіт-убивця, знаходиться на вершині своєї харчової піраміди. Таким чином через ланцюг посередників великий хижий дельфін отримує їжу від дрібного фітопланктону.